Det en special, både fordi vi igen ikke ringer sammen. Vi ser hinanden meget i alle fra tiden. Synes ja, jeg. det er dejligt, synes jeg. Jamen, det er dejligt. Det er også lidt præstigt, fordi vi er meget sammen. Det er ikke som normale venner, der bare er lidt sammen. Vi er sammen hele tiden. Vi bor jo nærmest sammen. Ja. Altså, det, er det, blevet... gør vi, og det gør vi lige om lidt også, fordi jeg flytter ind i på onsdag. Der er faktisk 24 timer i døgnet, ja. vi sammen. Og øhm, vi arbejder sammen i de her tre uger. Og vi spiser sammen. Det... Vi øh, skal snart sove i det samme rum sammen. Og du snorger rigtig meget. Og jeg ved... På et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at venskabet bliver testet bare en lille smule. Så kommer der muligvis en, en, en lille pude over mit hoved, imens jeg sover. Nej, <laughs> men hvad hedder det? Um, vi, vi har lavet sådan et uh, spørg mig om alt afsnit, eller mm -hmm. det har vi ikke gjort, men det er det, vi skal til. Det er en idé, du har fået. Jamen, det er fordi, jeg har, været lidt, uh, altså, jeg har altid haft lidt sådan forskellige følelser med det her. Spørg mig om alt, fordi jeg gad godt at prøve det, men jeg aldrig nogensinde følt, at jeg selv kunne gøre det på min egen Instagram, fordi at jeg er ikke er så... Altså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 Ja, måske kommer der. de. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det gør. Jeg tror, dele, der er lidt det, det Er lidt, er det mobbe. lidt mobbe? Ja. ja. ja vi er... Det er vi det... den der unge generation, hvor man sådan er, hvad hedder det, sarkastisk sød, sarkastisk sød, uden at være sarkastisk. Men de gør det med kærlighed. Ægte, uægte, uægte, uægte, sådan. Ja, ja. det Det er sådan Den der gule emoji med, med den glade møn er bare sådan billedet på ja. lige præcis, hvad der foregår der. Ja, men heldigvis så ved jeg, at de gør det med kærlighed. Men det er det vigtigste, det er jeg glad for. eller ja. så...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 men der står trade. Ej, jeg tror, det er sådan det bedste karakter at trække med mig. Det må det være. Det, går vi, det altså, skal, er det ikke det, vi går med. Jeg i, i hvert fald ikke min engelskundskaber. Nej. Nej, <laughs> nej. Øhm, og, Må jeg starte? Ja. Din bedste egenskab, altså der, hvor jeg virkelig øh, er, er taknemmelig for, at du er min ven, det har både givet mig en masse frustrationer. Altså, der har virkelig været mange gange, hvor jeg har lagt på, og, og jeg har været frustreret,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 Ida, ja. Ida, og lige landte der tilbage på stolen og sådan kiggede frem med dine store øjne og var sådan, Hallo, og hvor mange gange jeg har siddet og taget mit headset på, på min plads, uden at høre noget, men bare for at en, der ikke vil tale til. Det er og du er lige glad, bare sådan hen, lige pludselig der en, der løfter ud på den sådan, Hallo, uh, Ida. Ja, så, så det var en, øh, en, en hård fødsel.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 Både der og så kan jeg også huske en bestemt episode inden fra studiet af, øh, hvor vi begynder at joke lidt med hinanden og, øh, og vi laver lidt sjov med at jeg ligner øh, set fra ICH. Lad mig lige sige noget. Der var god stemning. Det var ikke noget hverken dig eller jeg påpåede du noget. Det var noget du selv sagde. Nej, ja, det er også fordi, altså jeg, jeg bare vi <laughs> joke. Nej, det er jo ikke sådan. Jeg så bare om 6 måneder i min, måneder ja, i min <laughs> praktikperiode, så blev vi venner, <laughs> fordi at de fik så meget af der, og marcen, tænkte, nu bliver vi nødt til at gøre noget godt. Men det er rigtigt. Du, du fandt vej til vores hjerter, ved at få os til at grine. ja, ja det er rigtigt.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 Altså sådan, den der, det er din dårligste vane, ja. hvis jeg skal tale ud fra mit eget perspektiv. Ja. Fordi at jeg har fået så meget stikken og prikken under armene, og hjertebanken er, er der rigtig mange gange. Men du er faktisk fået lidt bedre til, at I kan gøre det lige så meget mere. Jeg har også begyndt at tænke meget over det, og der ja. har faktisk været situationer, hvor jeg har gjort det, og jeg nærmest godt vidste din reaktion på det her, og så bare så skal jeg bare dække i historie nu? Skal jeg virkelig ja, sige, der er sket det, noget fucking der er... lort? Ja, der er sket noget lort. Jeg har fået svar på det mærke. <laughs> det er jo det, man tror, altså, det er så vildt. Nå, hvad hedder det? Øhm, der er en, der skriver, hvad er I stjernetegn? Ja. Yeah. Der kan jeg så godt lægge ud og sige, I'm a Gemini. Yeah. Hvad? <laughs> hvad? Siger man på engelsk Gemini? Hvad er det? Det er twilling. No, no. <laughs> jeg tror det var siblings. Si <laughs> <laughs> det, er det er det. Ikke siblings. Nej, hvor var jeg engang no, som du? Nej, det er jo sådan. Twins. I am twins. twins. Wow. Ja. Wow. Ej, mit stjerne er en sibling.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 Ja, det kan godt være, at du ikke vil blive lukket ind i klubben, i klubben, hvis du kommer ind en dag ja. og sagde, må jeg være ja. med i aften? Ja. Øh, er du tvilling? Ja. Det kan være, at vi skal lave et helt afsnit, der handler om, øh, om vi identificerer os med vores stjernetegn. Det var egentlig godt tænke mig. Ja, også fordi jeg har aldrig nogensinde gået op i stjernetegn. Jeg har altså... jo en hel bog. Jeg fik øh, min moster, der jeg blev født. Hvor, altså du ved, et helt hæfte. Det er faktisk ret sjovt. I det hæfte, der står, øhm, altså du ved, det er sådan et helt monogram, der er lavet over klokkeslet, hvor jeg mm. befandt mig, der er muligt, jeg aner ikke, hvad det betyder, men inden i, i hæftet, der er også skrevet rigtig mange ting, altså sådan om mig, om mit liv og sådan noget, men min far ville ikke have, at jeg læste i det, der var lille, fordi der stod så, altså at jeg blev simpelthen løftet helt op til skyerne, det der stjernetegning, og min lillebror har også fået lavet et, og der stod,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 at jeg har nogle øh, overnaturlige kræfter, og jo. hvis jeg gerne vil bruge dem, så vil jeg kunne komme til at ind med at, at, at, at snakke med afdøde og den slags. Det er vildt. Det kan være, at vi lige pludselig får en tredje medvært her i studiet. Ja, ja. Øhm, og, og, og det står der også i det der. Det fandt nemlig ikke så lang tid siden, jeg læste, på, der også står, at jeg er sådan en øh, hypersensitiv person, jeg kan mærke energier, og jeg kan mærke, at altså, du ved sådan noget igen uden den der du Jeg lå faktisk varm, jeg stoppede op med at læse mere på det, fordi jeg blev bange igen. Nå. Det der med, at så kan jeg ikke sove om natten, fordi så føler jeg, at når jeg ligger i min seng, at det er mørkt, så kigger jeg rundt i rummet, og så føler jeg, at de døde står i kø. <lødselig> så er de kommet nu. Nu, nu. nu har hun selv fået at vide, at hun kan tale med os. Nu har hun fandme bare at åbne op på posen. Så står de ja. og siger, Ida, Ja, ja. <lødselig> Ida. Hej, Stopper hej, bare ikke. Stopper bare at sige mit navn hej. en af Jeg har ansættet en moster, jeg skal fortælle, <lødselig> at øh, de røde laksko som hun har, og som hun ikke kan finde, de ligger op i tredje til højre på loftet. Ej, det er sådan... Jeg ved ikke, hvad de ånder, de vil, men jeg håber heller ikke, de opsøger mig. Nå, Nej, Du er i stjernetegn. Jeg er løve, og jeg aner overhovedet ikke, hvad det står for mig Du samme stjernetegn selv. som min mor? Ja, vi er to løver. Jeg føler, at løver er øh, nogle mennesker, jeg i hvert fald plejer at komme godt ud af det med, faktisk. Løver og tyr, ja, og synes og ty jeg, plejer ja. at være... Øh,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 God, vrede, vrede så det der Der er en her der skriver, wow. hvad hedder det? Øhm, hvad gør I, når jeg I føler jeg usikker? Venskab. I star er. Der er en surprise yeah. oh, på dit 5G, uanset hvordan du vender drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.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 Så sådan, men, men dialog omkring det, og så særligt netop være opmærksom på, okay, lige nu er jeg i gang med at sammenligne mig, det her er der ikke noget konstruktivt ved at stoppe med det, eller sådan, ja. men det er svært. Og så. også selvom, at det er ens venner, så synes jeg også, at stadigvæk, at ja, altså, man men, kan i tale det. Ja, ja, 100 altså, og så det også. hjælper også altid bare at sige sådan, jeg har altså ondt i røven hvor du hele tiden får så meget succes, jeg ja. kan sagtens undre dig dem. jeg føler bare, at jeg er sådan en Ole Bob, der ikke laver en skid. Mm. En Ole Bob, men jeg ved ikke, hvad det lige er. Ja. En noob, ja. er det noget, man stadig en Ole Bob. Du vil ja. godt sige en noob. Men ja, og så ud over det, egentlig også bare huske på det der med, altså man skal ikke nødvendigvis have succes hele Nej. tiden. Altså sådan, det røver lige meget. Du kan, det, det selvfølgelig er det dejligt at føle, at der er nogle ting, der går godt, men altså middel er også helt fint. Det er okay, at, at du ikke svinger ud i mm. alle mulige sådan, øh, store succeshistorier hele tiden. Altså mere end okay, faktisk, er det øh, nærmest, altså...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 Succes? nej, <laughs> Penge, succes, meget store succes, priser, bekræftelse. <laughs> wow. Øhm, den synes jeg er svær. Men, jeg synes øh... penge. Altså penge for mig er, er lige med frihed. Også fordi, at det er skulle sjovere at græde i en Lamborghini, i stedet for den gamle Ford. Ford altså jeg vil da ønske, hvis, hvis, hvis spørgsmålet var, hvordan ville den perfekte verden se ud, så ville jeg jo gå i gang med at nedbryde patriarkatet og kapitalismen og alt muligt andet. Ja. Men, men det er bare ikke sådan, det ser ud. Og hvis mit perfekte liv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 Og, øh, og hvad hedder det være, ja, stadigvæk sådan være glad og sød ved mig selv og okay. ikke gå rundt med skams hat på det meste af tiden og øh, så ville jeg gerne øh, flytte tilbage til København i nærmeste fremtid på altså du ved ikke være sådan nu nu men sådan, jeg glæder mig til at Simon skal bo i København i vores lejlighed ja. og øh, så skulle jeg bare have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 Der er en, der spørger... I stedet for, at der er bare en mand, der løber rundt om mit hoved. Argh! Hele tiden. Det er, Jamen, det er sådan, det er så jeg det, nogle gange. Ja. Det kan godt være, som vi har snakket om, før du måske skulle tage med en professionel på et tidspunkt. og ja. alle de tanker ind i dit hoved. Men ja. det er jo også noget, vi kan tage på et andet tidspunkt. Nå. Der er en her, der skriver, øh, hvis I får en dessert, hvilken mm. dessert vil det så være? Der er jo mange at vælge imellem mig, tænker jeg. Hvorfor? En cremebølle, hård udenpå og blød Ja. En bananasplit Og nem at knuse skallen på Og Utrolig <laughs> Utrolig nem at knuse Utro <laughs> Faktisk Det er, for, det er måske min det, det, <laughs> yeah, det er sgu wow, måske Wow we got it right there Yes <laughs> Eller ja Creme Fordi ja Nem knuse Måske også en bananasplit <laughs> Hvorfor? Fordi at jeg er, at du er Jeg er sød Og jeg er lidt fjollet Men man kan også godt få for meget af mig Ja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 Endda ham det, måske. Er det? Ja, måske. Okay, det var. Nej, ja, og det ved jeg også godt. Er, men ja, og det ved jeg også godt. Og det er jeg ked af. Men det er fordi, at det mindste stormer så klart med os to skud af hans soft ice. Jeg får en soft ice med kanelkrømme. Hvad hældt der der foregår? Ingen krømme. Det med bare rullet kanel. Det sådan blevet krømmet. Hvorfor er jeg den? Nåmen, det ved jeg ikke. Det var bare fordi det var lige det der faldt mig lige ind. Det er noget du har spillet sammen med. Mig. Ja eller fordi du synes at jeg er en lige så stor skuffelse som den så Det synes vi, det Jeg fortjener lige en 30 fyldt i handball. <laughs> I det må være nej, jeg tænker på det, fordi det var vores seneste minder Men dessert. Men det det ja. Vi har ikke fået dessert der og det er måske også vi. Har vi ikke? Nej, vi har skud. Jeg vil ellers føle at jeg var Soft ice er egentlig meget nice. Ja. Yeah. Soft ice. Mm, det er altså, blød fordi og du er iskød. Blød. Nå, ja, og du er blød. Yes, I'm soft, Du er very I'm soft. ice. Yes. Ja, det er måske, altså, måske har jeg fat i noget her. Jeg var ellers gør... gået men jeg gider ikke have det der på. Jeg er klart med en chokoladepige. Eller en tivlekrymmen pige. En tivlekrymmen pige, ved well, yeah. ja. Det, det var jeg også den dag, men det fik jeg ikke noget af, altså. Jeg skal ikke bede om at være en kanal soft ice. Nej, okay. Nej, nej. Så Vi er kan du... gå med softdags, ellers vil jeg gerne være jordbær med fløde. Jo, hvorfor det? Fordi det er myndigst sært. Jordbær med fløde? Faktisk øh, jordbær med havmælk. Eller jordbær med malmælk med vaniljesmag. Det er mig. Det er mig. Jeg vil gerne lige sige noget nu. Det, jeg, jeg har aldrig nogensinde... Øh, Danske økologiske øh, jordbær med malmælk med vaniljesmag. Det kan ikke blive mere øh, københavner <laughs> end sådan økologisk jordbær med havmælk. Det er mig. Sig <laughs> det hjemme i Jylland. <laughs> ja. så vil de sgu hellere have den kanelovertrukne softdags. Ja. <laughs> Jeg tror jeg, jeg, nærmest, jeg tror faktisk, at det vil gå perfekt til Soppestager Is. Der er en, der spørger, øh, hvor er det, man har set Lasse før? Det ved jeg ikke, måske en, der er gået på skole med dig engang og set dig i skolkomedien tilbage i Varteåbemær. <laughs> var ja, nej. Det håber jeg til gengæld ikke, de har set med hans Så beklager jeg alle situationer, vi har mødt den anden i, hvor jeg har haft blå tunge, fordi jeg simpelthen har drukket 17.000 liter blå så, øh, slås ice. Men det er jo tydeligvis en person, som selv har haft et lidt sløret sind dengang, den så dig så, fordi den kan jo heller ikke huske, hvordan den har set dig før. Det er svært det der har set det, 3 det kan også godt serien hvor være. du jo er staring, og så har glemt, at det var der. Eller med, med en gag i munden, da vi havde Domina Dark ude på The Voice. Jeg ved simpelthen ikke. jeg vi er jo, jo genkendt mere men, og mere. Men det også, du siger jo, at altså, jeg har et uh, lidt genkendeligt ansigt, fordi ja. jeg har nogle træk i ansigtet, mm. uh, der gør mig lidt genkendelig. Vi er tilbage til det der uh, Disney-dyr, du ligner. Ja, set. <laughs> Øhm, <laughs> men du ved ikke, hvor du har set den her person før. Nej, det kunne... Personen øh, så jeg... hedder Anne. Anne. Mm. Tinder måske, gang jeg havde det for to år siden. Det mm. kunne godt være jo. Det er la, la. måske en forlist Tinder-date. Det kunne godt være, ja. ja. Og i så fald, så er jeg ked af det, hvis jeg var... Ikke særlig rar. Ja, hvis du var hende, som du brækkede dig i i slejlighed og det op med håndklæder og forlod lejligheden bagefter. Det er ikke okay. Og nej. det er... Altså, der er en, der spørger, om vores venskab har ændret sig efter vi har fået kærester.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 fordi at så føler jeg lige pludselig, at alt det bekræftelse, jeg har fået jamen, det er fuldstændig. Ja, uh, yeah. Ja, okay. Ja. Det kan jeg godt se, der er blevet kogt nogle ret store komplikationer i. Også fordi altså, det er pisset af min kæreste, så var jeg blevet rigtig træt af det. Ja, det jeg godt. Men det er jo så længe du har selvindsigten til at kunne se, at du gør det, og ved, at det er fordi du er usikker, og jeg kan tale om det, så tænker jeg, at man på en eller anden måde kan arbejde med det samme. Mm. Altså, hos også der er det jo meget af mig. Ja. Altså, Simon er.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 Drama, så ja. kan jeg så bare rende rundt og skændes med mig selv. Altså, bare sådan, du kan jo bare se til, når du er færdig. Men, men jeg tror, at, at øh, vi også er sådan, altså når vi skændes, så er det altid, igen, sådan jeg vil altid rigtig gerne have ret,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 Og så kan vi jo alle sammen lige den gang med den brækkede arm fra podcast afsnittet hvor jeg fortæller om, øh, om, om eller vi begge to kommer ind på skader, ja. hvor jeg fortæller om det angst angstanfald, jeg fik ind på Bispebjerg Hospital, hvor jeg troede, jeg skulle dø, det alene sagde drop. Yes, så det bliver noget af en oplevelse senere ja. måske. Nu er jeg faktisk gerne slutte, kan jeg mærke, at blive ja. ked. Ja. Godt, vi øh, siger tak for i dag. Tak, klasse Selv tak. Hej hej. <laughs> hej hej.